اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لالكم ربی عليه توکلت وإليه ونحن نیو و مختلفتم فیه من شیء دا هویا حکایت د کول د نبی له صلوات و سلام دی چې نبی له صلوات و سلام خبرې کړې دي د امت سره راویا ډایرک کول الله تعالی دی نبی علیہ یاد اللہ کو اللہ نو عام اختلاف تو ماږي تازه اختلاف کوي نو ويل اسلام خبره حقيتا نقل الله یاد الله کول له هغه چې تازه اختلاف کوي فيه باغي کې من شيء جسم مسلي ديني نه فحكمه الى الله پېساله د هغهس پر لشي د الله تعالی نو پېساله مطلق غره یو اخرت کې پېسلا دا ناب ملا کوي یو هغه پېسله عملي دا مؤمن او حق پرست هغه جنت ته او باطل پرست او کافر هغه غوا جهنم ته او دوی ما پېسلا عادت دنیوی داستاوو یو مسلې کې اختلاف شي نږدې پېسله په الله باندې را د دنیا کې زګا حق الله تعالی ته معلوم دی چې کما هر حق را او کما نه حق تا مثلا مسله توحید او د شرک اختلافي ده یعیسا السلام د الله پیغمبر دی کله الله زويده اختلافي ده نو دا فیصله به الله ته واپس کولی چې الله کومه فیصله وکړه هغه فیصله بر حق تا او داږي چې مخالف کومه فیصله ده نو هغه باطل ده او کومه چې د الله حکم سره برابر ده نو حق ده او کومه چې د الله د حکم خلاف ده نو هغه باطل ده بیا دو خبرې نورې مزید یالساده چیو وحکم هو الہ الله دا فیصلہ دا دا الله باندې الله دا فیصلہ کې هغه باندې او بل ځکه و سره زيب زي رسول عمر راغله او باځه ځینو کې کول الامر راغله چې داسې مسلو کې الله ته رجوع او نو باځه ځکه پیغمبر دا او باځه ځکه اول الامر حاکمان مجتهدين نو کې څه اختلاف نشته دا پیغمبر فیصله کوي نه دا چې دا الله حکم جدا جوړاړي د پیغمبر حکم جوړاړي پیغمبر هم دا الله په حکم فیصله کوي او اول الامر کې خوندان حکومت مطلب اسلامي بادشاه یا مجتهد کې په خپل اجتهاد سره نو هغه دا الله د کتاب خبره گئی دا غي نه مسله راو باسي نو هغه ګویا کې دا الله فیصله شو نو دې کې ك... جان نسخه اختلاف نشته دا ټول ګویا کتاب الله تر جدید الله فیصله درځي دي نظر پیغمبر 55 کې کی هغه کتاب ته مراجعه پیغمبر ته مراجعه اوس مسله اختلافی شي نو الله ته مطلب دا الله کتاب ته واپس کړي ته پیغمبر سنت ته واپس کړي علماو ته واپس کړي نو بس اغه جيڪما پېسله ده نو وسهغه ده الله پېسله ده الله ته واپس کول ده الله کتاب ته واپس کول اغه تذبيرل باغه پېسله کول یا پیغمبر باندې یا احتياطي مسلې نو علماوت بیا خيري خبره اغه آیات ساده الله پر ملوا مختلف تو په اغه تا زګي اختلاف وي نو تفسير ساجيلي کي لې چې دینه معلومه شوه چې د امت ولاما د دې امتي وړلا د مفهوم دا علمیږي په یو مسله باندې راجم شي نو حجت کاته ا دی چې اغه ته اجما د امت ولیکيږي د امت اجماع اهل رائے کسان عالمان په یو مسله باندې راجم شي نو اغه کې اغا خطا نشي کېدای ځکه د امت معصوم عن الخطا ده د دې اتفاق په یو مسله باندې راغی په شرط ده چې هغه مخالف د کتاب الله او د سنت رسول الله نو دا دغلم مې دغې لم اعتبارش دا اشاره ده د دین د په یو مسله باندې اتفاق او اجماع هغه ثابت دی عليه توکل ته او کدي مسله کې الله تبارو جو کولې شي وحدانيت الله حق ته توحید حق ته شرک باطل نه نو په دې کې تاسو ماتس zarar را کوي نو आले توکل تو زما خپل عبادت کی او پخپل دعوت خورولو کی او په هر یو شی کی اعتماد په الله تعالی ده نه په اسبابو له دي کی رازبابو نه ویني نه چې اسباب نه اختیارو زکه توکل وې دي ته چې سبب اختیار کي اعتماد په الله او پسلو کریں اعتماد در اخجل بالله او اس کې لکه څنګه په پیغمبر رټو 98 به الله مورک الحمدلله الذي واشبانا رټه بخري او ملول هغه الله دې ترپري فصل بکرې چې جو الله دې ترپري اسلحه ساته حفاظت اعتماد په الله کې پسه لبنګه دنیا هر یو سبب کاروبار بکه خداغي نه د کېدو نه کېدو څنګه تبلیغ بیان وای نو هغه سبب کې اعتماد په الله ساتي ځکه پیغمبر وي عليه توکل ته ما اعتماد کړې دې په الله تعالی باندې په ټولو خبرو کې و اي له او خاص دی الله تعالی ته نبل چاہتا اله عزت توجہ کوم واپس کی خپل بدن او مغت متوج خپل ځلم غته متوج کوم خپل عبادت او غته کوم دغه دوه غرد اصول له ها په ژوند کې دا پیدایشی یو اعتماد په الله تعالی باندې او دا بنیادی دي چې کله اعتماد په الله پیدا شو هغه کون کې تاو غنو او اسباب دے غیر موثر وغلن صرف علاد دی وغلن نو بیا بلزمن تا الله تبار سے رجوجو کہ کہ پریشانی رازیوم باغه ترجو کہ کہ حاضر رازیوم باغه ترجو او اغه بیماری کې هم باغه ترجو کہ په حالت کې په والا او پلوی معاملات کې اغه پپټ او پخکره معاملات کې الله تعالی ته رجوجو نو ټولو کې اول دا بنیا دي چې اعتماد علی آل الله دي او دوی مور پسې دابل داغه تعبیر دي چې الله جل جلاله هتا اغه رجوجو داغه دا مسله زیا په زی قرآن کې بعض ځای کې دیل پزو سره او بعض ځای کې یاکان بددو یا ک نستین سره او بعض ځای ک په بد تول عليهلی سره ځای په ای د دواړه معلي ی ځای کړي دي ځکه د دواړه دا کامل اصل د دواله چې چا کې موجود دی کامل بند دی لکه د الل پ غمبرو بوي دا دوړهغزه یو ته اعتمادم بالله کوم زم الله ته عبادت کوم ذاته مکمل صفاتی د سره د انسان کمال حاصلي او دلې په پيوت کې دو وسره انسان خرابي رومه کې اعتماد بالله خراب شنو ټول عمر بس بابو کې کړیږي اذه اسباب و غمس کې به مرګ راشي اځم بیا د چروج ارسته پاس بابو له توکل و اعتمادي نجکل کار خراب شنو بیا بسپاري و شي علی <اليه> توکلت و یلی و نیب کو یا دا وشوا ور پس دلیل الله یو جمله مسکی پد وشوا ذالکم الله ربی لکم الله دک ذات هغه په سلیده مخلوقات کی اختلافی مسلوکی حل اگر ابضی ندک ذات چه دک چه دے ربی اغ پالن کی زما ده رزق غرا کی پالی ما تدبیر را ل ارس اغ کی عليه توکلت و الیه انیب وای کدا درځه وی رب الله تعالی دے اعتماد پغه پکار دے رجوع هغه ته پکار دا ورپسې کوئی اکیداه دلایل ني ولی رب الاک انل پکار دے اعتماد پغه باندې و السماوات ولک زکه نشنا پیدا کوونکې د اسمانونو او د زمکو دا الله جل جلاله ذات نوغه سوره الاسمان بار بار ولیکيږي د تا وګور بار بار نظر واپس کرا به شي او تا تبس کتور او سن دی دي کې په نظر باندې را نشي زمکه د تا وګور اعلی اختلاف جهات ا کمزہ کې کلکا کمزہ کې نرمه کمزہ کې یورنګ کمزہ کې بلر کمزہ یو بډی چې کمزہ کم انسانان دي دا, دا, دا مزاج مطابق اغې لمیوي ورکی دا غي د مزاج مطابق اغې ته نعمتونه ورکی د هر ځه انسانانو ته دا د مزاج مطابق فسلو میوي نعمتونه اغه ورکی تدې پیداوم کې څوک دی الله تعالی دی دے جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کړی دی الله تعالی لکم الی اجلکم لنفعکم استاذ د پیدې لپاره پیدې تاسو ته حاصلې من انفسکم د جنس د استاشنه ازواجا اغه بیبیاں نه جعل لکم من انفسکم ازواجا جالا او پیدا کړی دی لکم تاسو د پاره من انفسکم د نفسونو تاسو نه ازواج ابيبيانه نس د پاره بل جګره غلي ل تسكنو الیها چې تاسو هغه سره سکون حاصل کړئ تاسو ته سکون حاصل شي نو دا انسان اگر مثال نیوی پایي خبر ځای نه لگا لگا سره سوچ کېدنه تپوسو کې ویه نو له انسان مثال دی وی پاید کله و خزوقات شي نو به سمره غبل جوړ کړي خبر نه اشاره نه لرلایم بیا پریشانه یو غبل جوړ کړي کور کې ملانجه یو زم ملانجه بل زم ملانجه ولې د سكونه غبیلنس د خراب شي دا خو د ژوند یو پای پد شو چې بل پایو سره نن یو په مسئله او کبل پایای یا سست رپتار یا تیز رپتار ای لبهان د ګاډي بیلانس خراب دي چې په 30 سي اوبل سلوزي نو ګاډي بیا کندې ته ورځيږي یا ټایر پنچر شي اوب کایه وسلوزي نو بیا م راشي چې کله بیلانس برابر راشي نو شي عذاب جله لکوم منانتو س کوم پیداي دي ال احتله او متکولو انسان یا الوی تار کائم کلی زان لده پای دی خبر دین دالکنه اخلیه نو نسل <سؤال> سیوکی گی نو نسل <سؤال> سیوکی گی تا سدا او پیم د در کئی نو ومن الانعام دسارون جولا جولا او ما نسار یوشه گی جولا جولا دی نسل سیوکی گی یذعا ومن الانعام ازواجا جل جلالهو خوری تاسو لرا فيه پدغه جوړه والی سره پدغه پیدائش د جوړې سره جوړه جوړ الله پیدا کړي نه پدې سره الله جل جلال او تاسو موږ کې خوري فيه بل نظام د زوجیت سره اسکا الله بي ونه پیدا کړي نه اوس سړيب عمر په پیراګل خبر وخت نه جوړ زنان الله پیدا کړه الله وي تاسو داږي الله ذاتي خوري پدغه نظام د زوجیت کوم سی واکې عدالت له سیوا کوي کثرت له سیوا کوي اپرات له سیوا کوي لیسه کمسله شی لیسه انشته له مثلو په مثل د الله تعالی باندې هیڅ شی نه د مخلوقات د الله نه هیڅ د الله په شانشته نه پرې کائنات کښتا نو صرف بزاد کښتا نو صرف صفات فعلیو کښتا نو صرف, صرف صفات ذاتیو کښتا نو صرف, صرف, صرف, صرف, صرف کارونو کې سوک شریک کښتا او سره سرا پہیس یوشے الله اللہ جلال حسرا شریک نشتہ یکتاد پزاد کے فصفات کے فعفالو کے اس شریک نلری وہو سمیح البصیر او دغا اللہ تلاجد او ریدون کے دے نسنگ او ریدون کے جمعی اصوات ده کائنات بے اختلاف اللعات سرد اختلاف اللعات جب مختلف دیسو انکو سک انکو ایسو پختوئے او شکر بي وي شکر دو وي علي تفنن الحاجات او بیا په اړه چې پکې حاجات مختلف دی. انسان مختلف عبارت په اړه چې استعمالي الله جل جلاله او په جمیو اختلافات سره هر یو आवाज اوري او د هر شی आवाज اوري واړو واړو هغه مخلوقات دي داږي او ازنم اوري پاږي باندې هغه پوي دتول خبري کوي اوریدل لګنه اوي ټول دعا اي ايته رمردنا اومت رباسو دعا د پرې سسکا رب یو میګی خپې وجه دي کړې او ورته یاداله کنه او ته رب تاسو به مسکارو شو ما فون داسره بس دا د پردغه کاپې شو الله تعالی بارا نه وري او ورته یاداله کنه نو هر یو شی دا الله نخبل حاجت هغه طلب کړي البصير لدون ګره وګوره تبلیګیان مثال ور کوي ايو تفسيرم دا هغه الفاظ لیکلي يرات الله جل جلاله دا غخ پو تک دا غ تور پیلې لته ولما باغتو رشق په الی صخره السما باغ کله کانی تور کانی باندې الله جل جلاله او ذاته والا سیوانات جناور دا غیر نظام انظام دا غیر غونو کې تګرا تک دا غیر نظام چلول دا ټول الله جل جلال او ذات ویني هر ایس یو شی الله جل جلاله او باندې په کائنات کې پټ نه لري وا هو السمی والبسیر آیات کې د صفات او مسلم را لها الله جل جلاله او د صفات ډیر خلک اغو ادیلی بس د الله صفاتو کې الله سره هیڅ څوک برابر نه شتا لکه کوم شپه دی او عدالت ورشي وی دا مخلوق صفات الله لور کوي دا الله دا صلی الله استعوذ بالله من ظالم دا خبره غلطه دي الله لپاره الله سره غلطه دي دا الله لپاره لذلال لذل بسره کوي او الله سره څنګه نن د تحقیق بحث نه کوي دا الله لپاره دلته ګسر ال اوریدل لاله اوریدل خزماست په وخت کې ما ته اوریدو کې وخت مو خو دا الله لپاره بد تصور نه کوي چې داسې دی خلک راته اورځي نه تلګا دا خبره په تصور او د سوچ نه وځي بس قران کې را لیدله د الله د پر صفات اورېدوري بس قران کې د اورال او څنګه او د څه طریقې سره اوري او د اوره ویلې شي چې د پوره کائنات آوازونه اوري داسې کامل اورېدلې وړې کې پنور نه کوځيږي په څه طریقا واغدې له دې وروګې له دې کې نه کوځيږي لیدل کوي چې پوره کائنات وی ني هر یو شی په پوره کائنات ذره ذره چفچ په هر شی وی ني خو نوزان باندې باندې کیاس کې د ته مشابه وي د ځان سره ولاجل جلال او نکاس په ځان باندې باندې کیاس کې ځکه خالق ته مخلوق او خالق او مخلوق برابر کړې ده هغه نشي و اما اختلاف تم اجتهاد څخه اختلاف کلیفه فی فی فارکه منجه د یو مسلېنا فحکمه فیصله ده ال الله اسپار ال الله تعالی دنیا او اخرت کې وعلیکم الله د کا فیصله کون کې ځال الله الله تعالی دے ربي فالون کې زما دې جوه پیغمبره आले په دې پیغمبر باندې توکل تو مات کړي وی له او خاص د تا نبل چاته ان ابزرجو کوم واپس کوم ټول خپلرز فاتر السماوات <سؤال> ناشنا پیدا کون که ده اسمانون وولر دی رزم جعل لکم پیدا کلیدی ستاو دپرا من انکوزکم ده نقصونو ستا سنین ده جن ستا ازواجن بی بیانی و من الانعامی و ده چار پایانونا ازواجن جوڑی جوڑی مذکر او موندس میاکی مذکر او موندس یادر او کم اللہ تعالی سوا کیتا صلاب و ریتا صلرا فیهی پدا نزام دا زوجیت سرا لیسا نشت دے کمیتلی پمیسل دا اللہ تعالی باندی دا اللہ بشان شیعن اس شیعن پدی کائنات کے و هو دکا اللہ تعالی سمیعو کامل اوریدن کے البصیرو کامل لیدن کے الحمدللہ رب العالمین والاکرد المتقید وصلی الله وسلم رسول محمد وال وصحبه اجمعین اللهم اهدنا وهد بنا واجعلنا سببًا لمن هدانا اللهم زينا في زين من نعمك واجعلنا من الذين يرضى ربك عز وجل نصيبك الثواب في فراغنا نصيبك يا الله کریم غناونا هيات وذول رزق پریشان ہے خد قانون اللہ کا ختم کی غناونا ختم کی یا اللہ خبر رضا نصيب کی یا اللہ ثم مجاہدین کی فلسطین کی دی وقت ائی بہ حالت حرکت کی اور سورہ 49 ټول مسلمانانو لپاره دعا وکړه الله دې روانه انسانی راولي الله دې ول سهولت ورکړي دا يهودو دې الله هدايت نصیب کړي اسرایل ول او کې دې قسمت کې الله دې تبو مړباد کړي الله دې زموږ رحم ورونه تا مې د خوند آیتونه په مفوس کې صلی الله تعالی